Так, наче двоє мужів, зустрівшись на нивах суміжних, з мірою кожен в руці, Про межу сперечаються спільну, про щонайменший окраєць, щоб поля однаково мати. Так ворогів лише зубці на бійницях ділили й над муром, Ті один одному перед грудьми шкіряні розбивали круглі великі щити і маленькі щитки легко крилі. Тіло було багатьом нещадною вражене міддю. В спину бійцям, хто до ворога був, обернувся непокритим тилом, а іншим крізь їхні щити, попробивані в груди. Мури й бійниці зубчаті були обагрянені кров'ю. Воїв з обох ворогуючих станів Троян і Ахеїв. Не спромоглися Трояни, проте одігнати Ахеїв рівно стояли, бо як вагівниця у чесної прялі. Гирі і вовну на шальки поклавши, вона їх рівняє і пильно виважує, щоб для дітей заробити на прожиток». Так врівноважені бій і війна була, доки могутній, Зевс не послав тоді Гектору, синові старця Пряма, вищої слави. Він перший крізь вал прорвався Ахейський, тож заволав на весь голос, щоб всім було чути троянам. Нумо, трояни комонні. «Розвалюйте валви, Аргейський, і пломенистим вогнем нещадно паліть кораблі їх!» Мовив він так, осміляючи, і всі його голос почувши, рушили разом юрбою до валу. І наверху зялися, гострі піднявши списи, до зубчатих бійниць видиратись. Гектор же камінь великий схопив, що лежав біля брами, і легко поніс його знизу, широкий, загострений зверху, був він підняти той камінь з землі і на повіз покласти, не спромоглися б і двоє найдужчих мужів із народу, з люду сучасного. Він же й один без труда потрясав ним Камінь легким, бо для нього, зробив сам кронід велемудрий, наче пастух, що несе без зусилля бараняче руно, взявши одною рукою, і ваги його зовсім не чує. Так же і Гектор підняв, і до брами поніс оту брилу. Брама висока і двійчата була, і стулки у неї щільно були припасовані. І кованих засобів двоє, і довга запора одна зачиняли з середини браму. Ставши навпроти, напружився, і кинув він камінь той прямо, міцно розставивши ноги, щоб сили удар не втратив. З гнізд він обабіч зірвав бігуни, і всередину камінь хряснув важким тягарем. Затріщала страшенно вся брама, засуви вже не тримали, і навкруг розлетілися стулки, каменем зламані. В отвір той кинувсь осяйливий гектор, схожий до ночі, жахливою сяяв він міддю, що був озброєний нею, до того ж тримав у руках він. Двоє списів, ніхто, крім богів, його стрівши, не міг би стримать, як вбіг він у браму. Палали вогнем його очі. Він повернувся до Троян, закликаючи гурт весь на мури, листи навалою й радо наказу послухали вої. Зразу ж одні з них полізли на мур, а інші у браму, ринули буйним потоком. І стали Данаї тікати до кораблів глибодонних, і гамір лунав безугавний.